Et passa, nina. Se'l van emportar com si aquestes escales l'arrosseguessin avall. Aquí. El meu germà. Sí, l'anomenaven l'home de la mansió de les roses vermelles. Com es deia, aquest home? Franz Bonaparte. Franz Bonaparte? No sé si es deia així de veritat o no. Però ara que penso, també tenia un pseudònim. Un pseudònim? Sí, també es dedicava a escriure contes il·lustrats. Me'n recordo... Me'n recordo que jo era aquí dins llegint un conte. Algú va obrir la porta i va tornar. Contes il·lustrats? Sí. Eren contes molt estranys. Me'n recordo d'un que es deia el monstre sense nom. Aquí no hi ha res. Nina. Mm -hmm. Què és això que em ve a la memòria? Jo era aquí dins. Estava llegint un conte. Però la persona que va obrir la porta hi va entrar. Vaig veure a mi mateixa a la porta. Has tornat. Monstre! El que em fa més por. La mare del senyor Ian ja Suc? Sí, si busca la senyora Suc és a l'habitació 409. I hi ha vegades que no se'n recorda de res i hi ha vegades que sí. Aviam si té sort avui. Ian? Ets tu, Ian? No. Caram! Ets una noia molt maca! Que ets amiga d'en Ian? Sí, senyora. Quines flors més boniques! Les fico dins d'aquell jarro, eh? Hauré d'anar en compte que la senyora Olga no me les prengui. No estic ben tipa. La senyora Olga m'ho absolutament tot. Ahir mateix se'm va endur la nina. Mira si és dolenta. Sí, molt dolenta, i tant. Però aquesta senyora va morir fa més de deu anys, senyora Suc. Caram, tens raó. Veig que saps moltes coses, tu. En Yan m'ho explica tot. Vaja, on és en Yan? Encara va a l'escola? Ja no. Ah, és veritat. Va acabar els estudis i ara és inspector de policia. No es preocupi. En Jan està bé, no s'ha d'amoïnar per res Tens una mirada Tens una mirada molt dolça, nena Expliqui'm tot el que volgui. Expliquem els seus records Doncs resulta que la Caterina, la dona del costat, és molt presumida I saps què fa? Doncs mira He passat una estona molt agradable Feia temps que no em divertia tant me n'alegro molt. I ara, bé, t'ho hauré d'agrair d'alguna manera. No cal, de debò. Vostè només que em pugui ensenyar el que li ha donat en llant, ja m'anirà bé a mi, sap? Què és a què et refereixes? A la cinta de casset. Ah, si vols, la cinta és allà dins. No m'hagués imaginat que ho tindria la mare d'en Suc. Si no els hi fa res, mentre vostès van a buscar la cinta i els informes, jo m'espero aquí, al cotxe. Però s'haurà d'oblidar de la negociació. El tracte és aquest. Vinga, anem, doctor. Tenma. Em sap greu haver-li dit que vostè no hi tenia res a veure. Ara que ja sé tot el que ha hagut de passar aquests últims deu anys, la veritat és que no sé què dir. Però aquella cinta potser serà la pista que destapi tota la veritat d'aquest cas i demostri que vostè és innocent, no troba? Senyor Grímar, i vostè què? Jo m'he passat tot aquest temps investigant per saber com era l'orfenat al Kinderheim 511. I sap què? Encara que ho acabi descobrint, ara sé que no em canviarà la vida. Volen visitar la mare del senyor Suc? Estan de sort, es veu que avui es troba molt bé. Gràcies. Suposo que hi podran parlar. La persona que l'ha visitat abans ha marxat molt contenta. Una visita? Em pot dir qui era? Era una noia rossa amb els cabells llargs i molt maca. La cinta. Ja era hora. Ja m'han avisat que no trigaria o a venir. on és la cinta? La cinta és. Aquí oh. Vull saber com estan en Jan Doncs ara, en Jan... Porteu-me a l'hospital a veure en Jan Què? Sé que en Jan ha tingut molts problemes Sabeu què? Feia temps que no podia pensar amb tanta claredat La persona que ha vingut abans m'ha despertat la ment Però potser només serà cosa d'un dia Deixeu-me veure en Jan ja l'acompanyarem. La portarem a l'hospital que hi ha al seu fill. Senyor Grímar... Hem arribat a un acord amb la policia secreta. Mare Fill, per què no m'havies explicat què et passava? No t'amoïnis, estic bé, mare Sempre m'ho amagues tot perquè no vols que em preocupi, és clar, Igual que aquella vegada Aquella vegada? Quan tenies nou anys i vas caure d'un arbre, te'n recordes? Jo estava molt amoïnada, però no paraves de dir que estaves bé i que caminaves com si res. I això que tenies una lesió greu. Oh, Déu meu, tu suplico, no deixis que m'oblidi d'ell. En Lian és el meu fill, encara que perdi la memòria. Tu prego, Déu meu. No permetis que m'oblidi d'en Yann, sisplau. Ara torno a fer la pregunta d'abans. Què és el que et fa més por? Mireu com ha crescut el monstre caduc a dins. Nyam-nyam, nyam-nyem, nyam, nyam, nyac-nyac, glup. Nyam-nyam, nyam-nyem, nyam, nyam, nyac-nyac, glup. Ja n'hi ha prou. No ho vull sentir més, això. Em sap greu, però ho ha de sentir. El seu nebot que vostè va enviar al Kinderheim 511 és igual que aquest nen que parla a la cinta, que el van drogar per poder interrogar-lo. Vostè ha de saber què li van fer al seu nebot. Jo també la vaig sentir fins aquí, però... però ara tenim l'obligació de continuar escoltant. Mestros. El que em fa més por és... Acabar. Oblidar-me de l'Anna. Ens passem els dies anant aquestes classes tan estranyes i a poc a poc vaig perdent la memòria. Sisplau, de l'Anna no me'n vull oblidar. En tot el món només estem l'Anna i jo, els dos sols. No em vull oblidar d'ella. Sisplau. Sisplau. Això és l'únic que els puc deixar sentir Però què és això? És la veu d'un noi jove No em diguis que han esborrat la gravació antiga Ara ho entenc No pot ser, han gravat a sobre Escoltant aquesta cinta, ho he arribat a entendre Ho deu haver gravat algú que ha anat a visitar la mare d'en Su, que ha de ser això Què passa, doctor Tetma? Aquesta és la veu que ara té en Johan. Ara ja sé on haig d'anar, doctor Denma. És veritat que ha agafat vacances? Vols dir, l'inspector? Sembla mentida un home que només pensa a treballar. Es veu que són les primeres vacances que agafa des que va entrar a l'agència federal. De fet, últimament no tenia gaire feina. Era un dels millors de l'Agència Federal de Criminologia, però suposo que es va sobrecarregar. Aquell home no sap les limitacions que té. Diuen que per això el van deixar la dona i la filla. I què? On ha anat de vacances? Va dir que anava a Praga, a la República Txeca, però no sé si serà capaç de desconnectar. Ellipost. Ja Un cafè. De seguida. No vull cafè, ara estic de vacances. Millor una cervesa. Com es diu aquesta cervesa? Es diu Brau Troy. És d'aquí. Compreneu el pèl? Voleu convèncer la gent amb un informe com aquest? No sabem ni on para l'inspector Suc i us atreviu a relacionar-lo amb la policia de l'antiga Txecoslovàquia. Sabeu què passaria si presentéssim aquests resultats? Que els mitjans se'ns menjarien vius. Però, però ara que totes les persones involucrades han mort, hem pensat que... La policia txeca i la comissaria de Praga no tenen una situació tan bona perquè ens puguem permetre tancar el cas i carregar el crim als morts. Sí, comissari. Si us ha quedat clar, continueu la investigació. Trobeu en suc el més aviat possible. M'heu entès bé? Sí, sí senyor. senyor. Oh, oh, dispensi. D'això, hi ha un home que vol parlar amb vostè, senyor. No penso rebre ningú que no tingui cita prèvia. A més, a més, ara no estic per rebre visites. Però, comissari, és que... Eh? Ah, oh, però si vostè és... Caram, quina sorpresa, inspector Lungué. No ens veiem des de la conferència de la Interpol d'ara fa dos anys. Me'n recordo perfectament de la conferència que va fer en aquell seminari. Va ser molt interessant. Em sap greu molestar-lo, ja sé que té feina. I ara què diu? Així doncs ha vingut de vacances. No sap l'enveja que em fa. Li asseguro que jo amb la situació que tinc ara no puc ni respirar. Així es veu que és força difícil la situació, oi, Comissari? Doncs sí, m'encantaria poder-li demanar consell per aquest cas. Sens dubte es tracta d'un assumpte molt confús. La comissaria de Praga s'ha vist relacionada amb la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Tot va començar quan van descobrir el cadàver de l'inspector Zeman juntament amb els d'uns exagents de la policia secreta txeca. Quan va morir, l'inspector Zeman investigava el cas de l'assassinat d'un individu que portava un orfenat il·legal. Després vam saber que tant en Zemen com l'home que portava aquell orfenat estaven relacionats amb l'antiga policia secreta xeca. I ja tenen alguns sospitós? Pensem que en Grímer, l'home que va descobrir el cadàver, podria haver comès el crim, però els nens de l'orfenat han declarat que van veure una altra persona sortint de l'edifici just després dels fets. Una altra persona? Una dona rossa. Però desgraciadament la cosa no s'acaba aquí. Al cap de poc, l'anterior comissari i dos agents veterans d'aquesta comissaria els van assassinar amb uns bombons enverinats. Els tres homes assassinats es veu que també estaven relacionats amb la policia secreta txeca. Hi ha alguns sospitós d'aquests últims assassinats? Sí, senyor, el subordinat de l'inspector Zeeman, un jove inspector que es diu Suc. Tenen alguna prova? Encara no en tenim cap de concloent, però els dos agents del grup especial d'investigació que vigilaven en Suc els van trobar morts per trets de bala al pis de l'inspector. Ja ho entenc. I d'això, què s'ha fet en Suc? Hores d'ara, no sabem on és. Tot el que tenim apunta cap a l'inspector Suc. Però no té un mòbil prou convincent. Doncs no. Dubto que ell hagi pogut cometre un crim d'aquesta magnitud. De... de bo? Li puc per què? Doncs perquè conec un cas molt semblant. És estrany. Veig que tot i que està de vacances continua movent la mà com sempre. S'han d'acumular un munt de dades objectives, oi que sí? Me'n recordo que la conferència també va dir que un cop acumulades les dades s'havia de fer el pas invers i analitzar-les de forma subjectiva. En altres paraules, posar-se la pell del criminal. Què li sembla? Posis un moment a la pell d'en Suc. Què creu que deu pensar? On deu ser, hores d'ara? Em sap molt de greu. Li recordo que estic de vacances, comissari. No, sóc jo que li haig de demanar disculpes a vostè. I què, doncs? Li agrada, Praga? M'he dedicat a voltar llibreries de segona mà. De segona mà? Que busca alguna cosa en concret. He visitat fins a trets de llibreries. I al final n'he pogut trobar un exemplar. De fet, avui l'he vingut a veure perquè m'agradaria demanar-li si, quan tingués temps, em podria traduir a l'alemany aquest text en txec. Caram, un conte il·lustrat! No sabia que fos aficionat a aquesta mena de llibres, vostè. Demanaré a algun dels meus subordinats que el tradueixi per demà mateix, que és pel seu fill, o millor dit, pel seu net. Doncs bé, sí, això, més o menys... Poso la mà foc, que en Suc és innocent, sóc amic seu i li puc assegurar que en Suc no és un criminal, em sent? La policia ens ha interrogat exhaustivament, però en Suc no és la típica persona que amaga coses. Vostè que treballa a la policia, no li podria donar un cop de mà? Nosaltres estem disposats a col·laborar en el que calgui. És que desgraciadament em sap greu, jo ara estic de vacances i no podré ajudar el seu amic. Hi havia alguna persona que li confiés, a part de vostès? Doncs havia començat a sortir amb una noia. Feia poc que ell havia accedit a dir-li com es deia. Com va dir que es deia? Anna... Això mateix, Anna Lieber. Sí, era una noia rossa, molt guapa. Se'l veia il·lusionat perquè semblava que la cosa rotllava. Anna Lieber. Fa deu anys va necessitar un matrimoni. Ell era un alt funcionari de l'Alemanya de l'Est que va demanar asil polític. L'Anna i el seu germà sobren sobreviure. Dubto que en quedi res. L'editoria el va publicar el monstre sense nom de l'Emil Scherbe, però d'això ja fa molt de temps. El va publicar a l'època de l'antic sistema, quan encara hi havia l'anterior director, sap? Vostè sap si Emil Scherbe és un pseudònim? Sí, i tant, és molt possible. Si no em falla la memòria, tenia altres pseudònims. No sé què, Bonaparta. Jacob Farobek. Klaus Pope. Aquí hi ha una caixa amb el nom de Klaus Pope. Caram, no sé ni com l'ha trobat. Li fa res que l'obri? Endavant, faci. Al cap de la fi només hi deu haver un munt d'esbossos. una embarassada. I després... van néixer els seus fills. Una nena. Bessons. No digui que ja ha acabat de traduir el conte. Li estic molt agraït, comissari Nepela. Hi ha una cosa que em té encuriosit, i si m'ho pogués avançar, li agrairia. El text que hi ha a l'última pàgina li faria reses, a A veure... Ara que per fi tenia un nom, no hi havia ningú que el pogués cridar. I això que era un nom molt bonic, Johan. És un conte molt estrany. Johan... Inspector Lungue, li ve de gust quedar per sopar? Fins quan té vacances? Escolti, uh, Sí. he canviat de pare. Posi'm un cafè en comptes d'una cervesa. Em sembla que estaré una bona temporada de vacances.